Beraz bestelako aurraitzik gabe hementxe hasiera emanen diogu gure gaurko albistegiari gure berrion boletinari. Eta Mendialdea Eskolarekin hasiera emanen diogu gure albistegiari izan ere Mendialdeako guraso Zein Ikasleak mobilizazioekin aurrera jarraitzen dute eskolako garraioa berriro ezar dezaten eskatzeko gaurko astelenarekin Mendialdea guraso elkarteak elkarre bat deitu du goizeko 11etan departamentuaren aurrean izan ere gaureren afarroako hezkuntza kontseillariak berrioz harko hezkuntza batzorde hartuko du eta bilera egin nien dute ordu horretan. Bestalde, abian dira berriz ere bigarren urtez nola zaindu gure burua izaneko ikastaroak berriozarko auzokide, auzokide guziei begira eginen jen dira naturaren gelan berriozarko udala, bizimodu naturalarekin lotutako hainbat jarduera sustatzen ari da ingurumena zaintzeko egokiak diren elikadura eta bizimodu osasungarria esate baterako horretarako osasunarekin eta bizimodu osasungarrio horrekin lotutako orotariko argibideak zabalt ari dira eta hildorretan, bigarren urte ziarriaian nola zaindu gure burua lantegiak antolatu dituzten berrio guztientzat irakasleak euskal eskola makrobiotikoa elkarteko kideak izanen dira eta saioak naturaren gelan izanen dira izen ematea urriaren 16tik bitartean egin izanen izan duzu beraz aste honetan zehar biartik aurrera Zero amabi telefono zenbakian edo bestela berriozar.es udal webguneko egoitza elektronikoan. Eta elkartasun azoka baten berri ere emanen dizuegu berriozarko errira taldeak elkartasun azoka egin nahi du eta jarduera hori egina alizateko bizilagun guzion laguntza eskatu du. Horretarako Zulolai elkartean astelenero eta asteartero barkatu arretxaleko seietatik sortzietara bertan egonen dira ekarpenak jasotzen edozeinen gauza jasoko dute gainera jostailuak arropa eta abar luze bat. Eta arestian aipatu dugunez, kalitateko zinema berrioarrira urbildoko da beste behin ere, ta hamainina txikian heldudeen aste azkenean hilak hamaz gai so sozialeei buruzko filmlaburren nazioarteko jaialdiaren bosgarren edizioa hasiko da eta egitararau oparoa prestatu dute. Gainera ururtengo berritasuna euskarazko filmak izanen dira izan ere egunero euskarazko film labur batekin hasiko dira emanaldi guztiak zorroka helke karteak topaguna ea federazioaren bit arte, zainbat film labur eskaini dizkie, bikberen antolatzailei eta hoietako hiru aukeratu dituzte euskararen presentzia jaialdian bermatzeko. Astea azken honetan adibidez Joseba Uberua garen izena duena lana eskaineko dute eta horrien ostean leiaketako lanen lehen multzoa Andoni Jaen eta Javier Riverteren karta asaxa, Peros Romanoren llámame Parker, G Marcutzi eta J Loboren la rebelión también es de abuelos, Prada Pradaanaien lo estipulado, Eiad Horaniren CDC Manuel Martinen el defensor, David De Aguilaren Jakobo eta Daniel Txamorroren linez. Oiek guztiak aste ikusgai emanaldiak eh, arratxaleko sortzi eta neginen dituzte auditorio berrian. Eta Nafarroako kontuak ere, aipagai izanen ditugu orintxe bertan, beste film batzuei bure hitzaen dugu, beste film baten inguruan. E, Nafarroako sare publikako eskola guztietan de ereduan ikasteko eskubidea aalddartu aldarrikatzen da maite ditugulako izeneko, dokumentalean hizkuntza eskubideen bea tokiak duintasun bideak bilduman egindako dokumental berri bat da eta ostiralean aurkeztu zuten Golem Jama Gutzi sinemetan Iruñean. Nafarroa hegoaldeko hainbat herritarrek beren seme-alabek de ereduan ikas dezaten gainditu beharreko traben lekuko da dokumental hau. <tusurra> Eta Nafarroako albisteekin jarri dituz ikasle greba egin zuten ostiralean e, ia hogeita hamar manifestazio egon zirengo Euskal Herri guztian eta guztira ha 6 pertsonak hartu zuten parte ikaslea abertzaleaken arabera Nafarroako Unibertsitate Publioko Campa ia utxik zegoen goizean eta eunka ikaslek egin zuten manifestazioa hiru inguru atera ziren karrikara Iruña herrianigo inoiz egin den ikasleon manifestazio, manifestaziorik jende txuena izan zela esan zutenan tolazza gli ecchi Eta deskonkista abiatu zen Donapaleun Nafarroa bizirik elkartearen eskutik Nafarroak bizirik jarraitzen duel aldarrikatzeko 1000 lagun bildu ziren atzo Donapaleun 1512an usurpataileari aurre egiteko liberazio armada Nafarroa bereko herri horretatik Iruña erantzabiatutako martxa gogora ekarriz deskonkista kolektiboa martxan jartzeko deialde jada zabaldu zuen Nafarroa bizirik kolektiboak eta gure albistegiarekin amaitzeko informazio meteorologikoa ere eskaineko dizuegu. Eta, eztalita, agartu zaigu gaurko goiz honetan, bederatzi graduko temperatura daukagu orain bertan berrio zahirren, temperaturek ez dute sobera gora eginen, amasei graduko gehieneko temperaturak izanen ditugu egunean, zehar eta euria ere egin dezake gaur gauean egin duen bezala